Високі вікна з дерев'яними решітками кафисами, внизу, над ними ще один ряд вікон, півкруглих, з барвистими шибками, на яких змії й черв'ячки чужих літер, мабуть, вірші з їхнього корану. Жахливе малювання стін у холодних, як очі, валіде-барвах, безліч низеньких столиків, шафочок, підставочок. Усе вугласте, восьмигранне, оздоблене слоновою кісткою, перламутром, панцером черепахи і сріблом. Зроблене з дерева було колись деревом живим, ростучим. Як йому боліло, коли калічили його тіло, зокруглостей тесали ці кострубаті восьмигранники, в живу плоть врізали мертві шматки кістки, панцера і холодного металу. Свіло, зеленіло, шуміло колись, а тепер мертве, як ця закам'яніла у своїй неприступності султанська мати. А може й вона нещасна, як усе тут довкола? Після купелі Настася почувалася ніби новонародженою. Омиваєтесь і очищаєтесь у купелі в її світлих водах. Не могла згадати, як воно там. Хіба що з книги Іова. Нащо дано світло чоловікові, якого путь закрита і якого Бог оточив пітьмою? Ліпше не згадувати нічого і ні про що, забути про все і радіти життю. Але як ти забудеш, опинившись перед цією кам'яномовчазною жінкою з устами, ніби із старого мертвого дерева? Валіде показала Настасі, щоб та сіла біля одного із столиків. Тут повсюдно панувала мова знаків, мова зневаги і загрози. Але що вдієш? Настася зібгалася в клубочок на килимі. і було холодно після купелі. Хоч би спитала ця жінка, чи вона не змерзла. Мерзнуть вони самі коли-небудь. Чи так існовигають по цих довжелезних напівтемних переходах то босоніж, то мало не голі. На столику... Халва, обсипані цукром якісь, мов би, в'ялені фрукти, довгошия мідна карафа, низенькі широкі чашки. Нудило від самого погляду на ці ласощі. Вранці теж нічого не могла їсти, тільки випила води. Настася вмощувалася вигідніше, всміхнулася чи то болісно, чи гірко. «Мені сказали, що тебе звуть хорем», швидко промовила Валіде. «Хіба я знаю?» «Ти любиш сміятися?» Настася знизала плечима. «Хто ж не любить?» «Правда, що ти королівська донька?» «Ніяка жінка не може побороти те, що сидить у ній справіку». «Ні ствердження, ні заперечення. Сміх майже знущальний. Батько звав її королівною, а вона себе хіба заборонено? Єдина втіха побути королівною, бодаю в думці, що їй ще лишилося. До того ж тут так холодно, Боже, як вона змерзла, щоб не цокотіти, хіба що сміятися. Єдиний порятунок. Султанська мати вся в темних хутрах, вона може сидіти тут до схочу, а їй хочеться до грубки, притулитися спиною до теплого, вигнутися, потягнутися. Валіде не помічала чужих терпінь, знала тільки власні образи. «Сміх нахабного дівчинська образив її», – вона сказала зневажливо. «Сміх, річ негідна людини. це нижча ступінь людської душі. Він йде від дикої сваволі, а не від Бога. Аллах не сміється ніколи, знаєш про це?» Настася знов знизала плечима. Засміялася з викликом. «Хіба вона знає?» Тут ніколи не сміється Аллах їхній. У неї вдома Бог теж суворий. Обставився великомучениками, не сміється ніколи. Батько повчав, що сміх від пекла не від раю, а в раю пісне блаженство. Очі під лоб, голова задерта, уста розтулені. Від захвату, чи щоб вскочила в них благодать. А їй тепер усе байдуже. Благодаті... Не діждеться ні звідки, єдине, що лишилося їй людського, хіба що сміх. Дивна жінка несподівано сказала, "Смійся, то добре, ім'я тобі дали гарне, будеш тут хурем. Помовчала, уважно вивчаючи Настасю поглядом, тоді звеліла,